Esan duzun bezalaz, alenen gurtea, guk ere e, ez dugula e, adierazpen e, instituzional hori, bueno, adierazpen instituzionala da guk onartzen badugu, bestela o, udalak egiten duena da, e, ohar bat bialdu. Orduan, e, ba, ekititen dugu adierazpen instituzional hori minimoak ez ditu betetzen e, ondarriko udaletxeak. Eta minimo horiek oso dira, e, eudelek berak emarkatzen du adierazpenean, e, legeak berak markatzen du berreintasun teknikaria beharko genukela, eta ez dakite espalditik ya, ba, gure legealdia hasi zela pasadira iru urte baino gehiago beti egia da gotzone e, bueno, e, lan horretan da bilela e, bueno, gotzone esaten duanean da zailardura e, duna eta, eta hori ez e, ba, egia da e, sortuak egiten direla baina emaitak ez dira lorten orduan gukustetugu gugu ba, Ba, Horri, jarraitu behar dela berriz ere presia egiten eta gure instituzioek e, beharritu zen minimoiek e, ba, bueno, ba, bermatu arte e, horre jarraituko dugu. Bai, ze urtetik urtera berriintasun departamenduaren e, ba, eratzeko konpromiso hartzen da, baina urteak pasala e, agerikoa da, e, hori ez dela ematen, ez dira balia bideak jartzen hori da? Bai, eh, otxaiaren amalauean eh, eudeleko eh, adierazpena eh, pastazita egun eh, inmeel bitartez ez eh, da behar dutu genezan. Eh, Martxoaren batean hasi eh, ziren ez da behar guke arduradunari, kotzoneri berari ezan genion, eh, guke berrintasun tehnikari eta zaia eta dagoen bitartean, eta beste politika batzuk ematen ez diten bitartean ez genuela. Eh, zera, adierazpen horretan... <laughs> beste negoziaketarik egingo eta eta eta bueno, horrela e, iruditzen zaito jarraituko dugula mm -hmm. egia bestalde e, hau txanitzeko estitsuren e, elkarrizketa entziengo, nuen zuenean egin e, zuenean, eta bueno bazirudien e, udala presionatzeko azmoren batzaukala hau txanitzeko horren inguruan zita hon positiboa zela, azkenean marko horretara marko horri e, ezarri behar diogulako udalari e, minimoak bete behar dituela Baina, bueno, pues eh badakitik. E, gaurko eh eztera, e, gobernu taldeak hartu du konpromisu bat eh autoezkunde ondoren etorriko den gobernu taldeak e, hartu beharko duen konpromisoa izango da. Mendakigu oso jugada ez dakit, egokia den, badakigu orain eh garaian gaudela. Eta gehiago markatuko genuke hau hautezkundu e, egituan, e, benetan, emakumene eskubideak e, behar matzeko e, bat baino. <hieres> e, ba, Bestalde, EH bildurike nahar mendunai izan muzutez, e, bilgune feministak proposatzen dut zaintza sistemanako tresnei ere muzine egiten diela, e, ba, udal goberna kadirazpen honetan, zuek ba, proposatu duzutena? Hori da, azkenean, e, aurten eta ez da lehenengo aldia gainera, E, zera, movimendu feministak e, aspin marratu nahi duen e, aferatzariko bat edo hausia izango liratake zaintzarena azkenean, ba, ba gu, aspaldian e, emakumeak eramaten duela zaintzaren karga hori, bai lanean, familian, eta toki guztietan eta e, orduan e, e, egiten diren proposamenak eta instituzioek ehalbidetu berrituztenak e, izango lirateke gainera, ba, ba, zaintza, bai espazio, bai denbora, bai e, E, ba bueno, proposamenez berdinak e, lantzeko eta iruditzen zaigu hortan ere ondarribian e, gauza asko egiteko da gola mm. eta horrela pa oso asko man daitezke bai. baino karo, ez badin badugu e, zera, ikuspegi interseksional bat daukan sail bat, berdintasun saia eta e, udaletxe guztia e, mugituko duen e, sail bat berdintasunaren aferan, ba nekez e, ez dakit egingo ditugu politikak E, zaintzan edo edo zen aurretan e, aurrera poxak egiteko mm -hmm. e, asko egiteko dagoela dio zuizan ere horretarazeko dugu 2.000 ogei 2.000 ogeita iru ez e, ba, epe aldi azuela ondarrebiko lehen dabeziko berrintasun planak bururatzen dela, aurten berria bigarrena beharko litzakela mai gaineratu dagoeneko eta e, gaurkoa dira azpenean horrene ba, baloazio egingo gutela e, ez dakit noraino bete eginden irurteko netan berrintasun plana markatzen zituen kompromisoak a decir, bete, ver, es dirabete ginen gogoratzen naiz eh ba ez dakitasi e, ba, bezi bezain pronto egin enuen e, forma kontza e, zeraren bat, eh formazio hori beste departamentu pila batetatik pasa behartzen eta eh e, ba bueno, azkenan uda la goitik bera mugitu behar duen, ba eh zera bat izanik eh departamentu guztietatik pasa zuen, eh eh gizonok ere egin behar genuen eh gure tailerrak eia da gizon gizonduzeko zenbait e, proposamen iritsi zaizkigula interneta eta oniz bueno, hori txarrez lanagatik. Serenordutegiak ere hor ez dute, ez dute asko laguntzen eta ezin izan dudala eh eta e, ba, bete gabe geratu da eh udalak eh bere urari eh jarrizion eh zera hori. Guke gogoratzen naiz garai horretan berrintasun e, zera, plan hori ez eta pozitibotat eman genuen, e, bueno, e, alde bozkatu genuen, ikusten genuelako lako, minimo batzuk, e, eta gainera, e, bai ezkoa esan genuen, zeren egi, egiteko plan bat zen, bazeukana zeukana, hmm. agenda bat, bat aurrekontu bat, eta bazuena zuena, e, plan bat egin da, eta etzen adirazpen, gutxal, e, ez dakit horrelako hitz egiteko beste historia bat, bazen zerbait egitekoa, eta, bueno, beste ere erakutsi dute e, e, gobernuko partaidek hori ere ez direla gai aurrera amateko, zeren, dakizon bezala, e, diru e, arazoa ez da. E, gehiago da, ba ez dakit. E, ma, nahi politiko bat edo e, zera bat e, lehentasune politiko bat markatu behar dela, eta udaletxonek ez du, du lehentasun hori maiaren gainean jatik. Hmm. Bai, zorien geratuko barazaberrengotzea, Euskal Herria bilduk autetzia milesker gurala izaragatik eta argi eta garbi, eh? ez dela ba martxoak 8ko ondarrabiko udalaren erakunde adira zpen horrek diz eh aipatzen ba, bitu puntuekin bat egiten ez du zutela, baizik eh, bat eginik ere ez direla betetzen, ez? Hori da kontua. Bai, Salatzen mozota. Guzu urtubiak zu esaten zuen e, gizonak haike azer. eta guk izan e, baino nahiago dugu egin. Egiten ez den bido artean EH bildu eta horregondou. ¿Ya ver ¿Dónde están? Sí, sí. Ah, yo.